În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Frați creștini. Domnul nostru Iisus Hristos este învățătorul universal. El cheamă toată lumea să vină la școala Lui, toate neamurile pământului, toate clasele sociale și toate generațiile sunt deopotrivă chemate să-L asculte și să primească în suflet învățătura Lui. Și mai ales să-L urmeze pe El. Toți sunt chemați dar niciunul nu este constrâns în nicio formă ca să primească contra voinței sale învățătura și să facă din ordinul cuiva vreo faptă creștinească. Pentru că în creștinism accentul principal se pune pe libertatea de voință, pe libertatea de conștiință. De aceea Iisus zice... Cel ce voiește să vină după mine, adică foarte clar, foarte precis, numai acela care voiește, numai omul care vrea să urmeze de bună voie lui Iisus, cel ce vrea să-și mântuiască sufletul. Centrul Evangheliei de astăzi este omul chemat să se mântuiască prin crucea Domnului care are două fețe, una văzută și alta nevăzută, adică crucea propriu-zisă și crucea suferințelor. Mai întâi de toate e bine să știm că nimeni nu va putea lua spre mântuire această cruce până când nu va îndeplini cea din tâi condiție pe care o pune Domnul Hristos omului. Condiția lepădării de sine. Cea mai mare parte a lumii nu cunoaște ce mare însemnătate are pentru mântuire lepădarea de sine. În cursul veacurilor mulți s-au întrebat și s-au frământat să găsească drumul spre lepădarea de sine. Unii au fost de o părere, alții de alta, unii au întrebuințat o metodă, alții alta, pornindu-se unii chiar cu dușmănie aprinsă împotriva trupului, împotriva progresului a descoperirilor experiențelor omenești, dar adevărul n-a fost acesta. Căci Dumnezeu nu este împotriva fericirii omului în lumea aceasta. El vrea să ne facă fericiți și vremelnic și veșnic. Dar atunci, ce trebuie să înțelegem noi prin cuvântul lepădare de sine? Creștinul adevărat trebuie să înțeleagă în primul rând că lepădarea de sine înseamnă Dezbrăcarea omului de haina cea veche și murdară a păcatului. Trebuie să înțeleagă că nu va putea urma lui Hristos până nu va evada din cleștele tuturor patimilor, până nu va dărâma omul cel vechi plin de răutate, de egoism, de ambiții, de șarte, Desfigurat de mulțimea fără de legilor săvârșite, fără această lepădare de sine, fără această renaștere, nu poate fi un om nou al lui Hristos. Oricare ar fi starea lui socială, oricare ar fi talentele lui, cultura lui lumească, el se aseamănă cu o floare frumoasă de trandafir, dar peste ea sunt o mulțime de omizi murdare care o pasc cu lăcomie. Un astfel de om se mai aseamănă cu un pom la căruia rădăcină rod milioane de vierni. Lepădarea de sine înseamnă scuturarea omizilor, stârpirea filoxerei din via a sufletului nostru, a viermilor și eliberarea noastră din cătușele întunericului și ale morții. Lepădarea de sine este trăirea în frumoasele virtuți creștinești, este viețuirea minunată în poruncile Domnului și trăirea cu Hristos. Au fost mulți care au chemat lumea la fericire vremelnică și veșnică dintre făuritorii religiilor, dar numai Domnul Hristos ne-a spus adevărul și ne-a arătat calea cea mai dreaptă care ne duce la fericire adevărată. El ne spune și astăzi, dacă vreți să ajungeți la adevărata pace și liniște, să dobândiți fericire neînșelătoare, lepădați-vă de voi înși vă, Luați crucea și urmați-mi. Ca să putem să urmăm lui Hristos, trebuie neapărat să îndeplinim aceste două condiții. Prima, lepădarea de noi înșine. A doua, să ne luăm crucea noastră. Domnul ne spune de crucea noastră. Fiecare om are crucea Lui. Și cuvintele Sfinte Evangheliei de astăzi sunt atât de legate între ele, că nu putem sări peste unele, fiindcă toate își au valoarea lor. De aceea zice Domnul mai departe că cine va voi să-și mântuiască Sufletul, îl va pierde. Iar cine va pierde Sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Cum adică se înțeleg aceste cuvinte? Domnul nu vrea să ne mântuim sufletul? Cum să nu? Pentru aceasta a venit. Domnul Hristos însă, care cunoaște ființa sufletului nostru, a vrut să ne spună prin aceste cuvinte ca noi să înțelegem, să dezrădăcinăm din suflet Orice iubire de sine, iubire de slavă, de șartă, iubire de orice patimă și fățărnicie, care ne poate duce la pieirea sufletului pe veci. Și cu aceste cuvinte vrea să ne mai spună să nu căutăm noi să ne salvăm sufletul care este legat de trupul păcatelor pentru lumea aceasta ci mai bine să fim gata oricând de a fi totul pentru împărăția cerului, pentru Evanghelie, pentru adevăr. Cine nu iubește pe Dumnezeu din tot sufletul său, mai presus de orice, acela n-a ajuns la lepădarea de sine, ci este iubitor de sine. Și astfel sufletul lui este în pericol în tot momentul să se piardă. Ce ar fi însemnat dacă sfinții mucenici n-ar fi avut lepădarea de sine? Desigur că s-ar fi lepădat de Dumnezeu în acele grele suferințe pe care le-au îndurat. Este cu neputință a ne mântui sufletul dacă nu avem lepădare de sine. Contra lepădării de sine și amântuirii sufletului, cea mai blestemată patimă este iubirea de sine. Cu această patimă avem de luptat în tot momentul vieții noastre și de aici pleacă tot răul în lume. Iubirea de sine cheamă lângă ea toate poftele lumești, pofta de averi și de bani, poftele beției și de desfrânării, pofta mândrii și lăudăroșenii, pofta înșelătorii și a nedreptăților și toate poftele păcătoase, care duc până la crimă pe om și îi stăpânește inima și sufletul. Din cauza iubirii de sine, iubirii acestui trup păcătos, se pierde sufletul cel nemuritor, a căruia valoare nu se poate compara cu nimic de pe pământ. De aceea zice Domnul Hristos, mai departe în Evanghelia de astăzi, ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Salvarea sufletului va fi numai dacă vom înțelege să le pădăm toate viciile și păcatele, să ne lepădăm de eul nostru, de orgoliul nostru, de omul acesta vechi împuțit de păcate. Să nimicim toate patimile din noi, să mortificăm chiar toate mădularele care ne duc spre păcat și să luăm crucea suferinței. Fiecare din noi avem o suferință în lumea aceasta. Unul boală. Altul ajuns altul nu se împacă bine cu copiii. Sau unii soți nu se împacă între ei. Ori un dușman sau servici greu. Și așa diferite suferințe în lumea aceasta, care sunt crucile noastre. Oricât am căutat să scăpăm de ele, nu vom reuși. Pentru că în lumea aceasta... Oriunde te-ai uitat, vezi numai suferință. Bogați și săraci, împărați și cerșetori, copii și bătrâni, toți au avut parte pe lumea aceasta de suferință. Toți au gustat din potirul suferinței. Un rege care a suferit multe necazuri în viață, a jurat lângă leagănul copilului său, că va face tot ce e cu putință să-l ferească de suferință și să-i asigure o fericire de Pentru aceasta a chemat pe toți înțelepții să precizeze în ce constă fericirea adevărată, în plăcere au zis unii, în virtuți au răspuns alții, alții nu este fericire întreagă pe pământ. Pe pământ sunt amestecate necazurile cu bucuriile. Copile, zise regele, fericirea nu este cu putință în aceste condiții. Îți voi face un castel și îți voi aduce acolo toate frumusețile pământului, ca să fii ferit de tristețele pământului și necază. Și astfel numai tu vei fi fericit. După ce zidi palatul încântător și așeză pe prințul moștenitor în toate frumusețile acelui palat, îi aduse acolo toate jucăriile din țara sa. Iată că într-o zi copilul rupse una din jucării drept în două. Copilul încercă repede să o facă, dar în zadar. Început tristețe, amânia și degeaba i-a adus altă jucărie, căci copilul o aruncă și plânse, fiindcă inima lui fusese legată de jucăria ce a ruptă. Bietul copil, zise regele, abia făcut câțiva pași în viață și iată a și început, început să sufere. De aici încolo de după oruncă regele să dubleze paza în jurul lui. Dar sufletul copilului era neliniștit că nu știa ce se află după acele ziduri unde era el închis. Într-o noapte, după ce s-a făcut mai mare, iese pe furiș din castel și plecă în lume să cunoască ce poate să fie. La prima casă întâlnește niște bătrâni săraci, neputincioși. Până atunci, prințul nu știuse ce este bătrânețea, nici sărăcia. Trist și tăcut, plecă mai departe, unde găsi un fel de spital, unde sufereau o mulțime de oameni, cu fel de fel de boli urâte și bube diferite. La care închise ochii să nu le mai vadă. Merse mai departe și zări un coșciug și o mulțime de lume în jurul lui îmbrăcată în negru. Oameni triști și plânși, coroane de flori. Dar acestea ce o mai fi? Se întrebă el. Merge după ei și ajunge la cimitir iar când vede că omul, coșciubul, este aruncat în acea groapă și pune peste el o mulțime de pământ, rămâne încremenit, că nici nu auzise despre moarte până atunci. Neliniștea îi copre și inima și intristă sufletul lui. Acest fiu de rege suntem și noi, toți pământenii muritori, nu este om ca să nu cunoască suferința. Când se naște omul, se naște în durere. Toată viața luptă cu durere și moare în durere. Pretutindeni stăpânește rugina suferinței. În calea tuturor oamenilor apare mizeria, durerea, tristețea și moartea. Suferința există pretutindeni. Ea este recunoscută de religie. Toate religiile, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt remedii contra suferinței. Toate predică mântuirea de suferință. Blestemul durerii îl întâlnim de la început din Cartea afacerii când Adam lucrează pământul în necazuri și sudoarea frunții sale. Pe Eva o întâlnim încovoiată cu greutatea durerilor. În dureri vei naște, fii, a zis Dumnezeu, și spre bărbatul tău va fi întoarcerea ochilor tăi și el te va stăpâni. Cine n-a auzit de viața, de durerea tânărului Iosif, cel vândut de frații săi? Cine n-a citit suferințele lui Iov, ale profeților și apostolilor? Cine nu-și aduce aminte din evanghelii de viața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, de toate suferințele Lui? Se naște sărac într-un graj în frig. Este urmărit să fie omorât de mic. Și toată viața lui a fost numai suferință. În schimb, el a mângâiat pe toți cu cuvintele tămăduirei, mântuirei. Și iarăși el a plâns pe prietenul Lazar pentru cetatea Ierusalimului a plâns. A plâns în grădina Ghețimanii și tradiția spune că ochii lui, Totdeauna plângeau. Mergea pe drumuri și plângea pentru noi păcătoșii și mântuirea noastră. Tot timpul pentru rătăcirea și necredința poporului său plângea Isus. Iar dacă citim istoriile, tragediile și memoriile împăraților și regilor de pretutindeni, ne vom cutremura că și acești oameni au suferit în rând cu toți muritorii și unii mai mult decât ei, mult mai mult. În anii durerii am învățat să mă rog, a spus o mare regină, în durerii, în suferințe am învățat să mă rog și să recunosc pe Dumnezeu Tatăl nostru. Atât de mare este suferința și atât de mult sunt oamenii nefericiți, încât toate cărțile din lume ar trebui să fie cărți de consolare, de mângâiere și întărire sufletească. Un mare savant al lumii a spus că în 75 de ani nu s-a simțit bine pe pământ nici patru săptămâni. Și așa este. Viața noastră trece mai mult cu nori negri decât cu cer senin. Dacă trecem în lumea plantelor și a animalelor și le privim cum cresc, cum se ofilesc și mor, întâlnim și aici durere, sufăr și ele ca niște copii care plâng de durere, fără să ne poată spune care este jarul, sau chinul care le omoară. Toate lucrurile își au lacrimile lor. Pretutind suferința există, pretutind dureri și lacrimi, pretutindeni același cântec, aceeași tânguire. Toate plâng, toate sufăr și suspină, așteptând mântuirea. E liberarea din mizerie și moarte. Prin toate se adeverește cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice că prin multe suferințe ni se cade nouă să intrăm într un împărăția lui Dumnezeu. Toată cultura, civilizația și progresul nu sunt altceva decât o luptă cu suferința. O strădanie pentru înlocuirea suferinței, dar suferința este izvorul perfecțiunii și al sfințenii ei să știi. Faptele mari se nasc în suferință, așa după cum florile cele mai frumoase se nasc din spini. Suferința este izvorul sublimului, suferința este dăscălița cea mare, leagănul vieții, și hrana sufletului. Numai prin suferință câștigăm viața viitoare. Precum pământul nu dă roadă decât fiind muncit, tot astfel sufletul nostru are nevoie de durere spre a fi îmbolvit la lucru. Suferința e bărbatul, fericirea e femeia, din unirea lor se nasc gândurile cele înalte către patria cerească, se nasc copiii virtuților. Copiii nu se simt bine dacă rămân numai cu unul din părinți. Ei atunci se simt bine când sunt lângă amândoi părinții. De aceea suferința, și cu plăcerea, cu fericirea, trebuie să fie la un loc. Acestea ne duc la curăția și sfințenia sufletului. Apoi ne vine îndemnul, energia de a lucra cele drepte și sfinte și a ne bucura pentru întoarcerea fiilor rătăciți la Tatăl. Suferința este o școală care ne arată rătăcirile drumului mers și ne descopere căi noi. Suferința este o otravă care întărește și scapă organismul de moarte. Ui pe cui se scoate! Suferința este ca un dascăl energic. Plăcerea moleșește! Biserica a slăbit întotdeauna în timp de liniște și pace. În prigoană și în suferință a făcut roade. Bucuria, dacă este mai lungă, ne istovește, ne obosește. Sfântul Apostol Pavel ne spune că Dumnezeu mustră și ceartă pe fii care îi iubește și pe care îi primește. Dumnezeu se poartă cu voi, zice El mai departe, ca tatăl cu fiii săi, căci care fiu este pe care nu-l ceartă tatăl său. Iar de rămâneți fără de certare, de care toți s-au făcut părtași, atunci sunteți fii din desfrânare, nu fii adevărați, ai tatălui ceres. Suferința este o lege universală și ne curățește sufletul, un fel de praf de curățat. Îl sfințește și ne deschide ușile împărății lui Dumnezeu. Durerea sau suferința e crucea noastră. Și crucea lui Hristos, crucea este puterea lui Dumnezeu căci crucea e nebunie pentru cei pieritori, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește cu bucurie și binecuvântare pe toți fiii care se apropie de El cu inimă înfrântă și zmerită. Acesta e înțelesul suferinței mântuitoare. Suferința este mama virtuților, căci durerile ne învață să fim credincioși, să fim mai buni, să ne iubim unii pe alții, împăciuitori, îngăduitori și iertători. Numai ochiul care plânge va vedea mai bine pe Dumnezeu. În felul acesta, suferința nu are numai o înfățișare de monstru, cu trăsături satanice și o altă față mântuitoare, divină. Și acest înțeles al suferinței nu-l cunosc decât creștinii adevărați, creștinii care caută să-și mântuiască sufletul. Nu-l întâlnim decât în creștinism, acest lucru. Nici o filosofie, nici o religie nu i-a descoperit acest sens până la Domnul Isus Hristos. Toate religiile aduc remedii contra suferinței, dar niciuna nu se poate asemăna cu creștinismul, învățătura Fiului Lui Dumnezeu, Isus Hristos, învățătură care e venită de sus, de la Tatăl, nu de jos, de pe pământ pre exemplu, budismul învață că pentru nimicirea suferinței, omul trebuie să-și ucidă dorința de viață. Și cufundarea în nirvana, în neființă, sunt de-a dreptul crime împotriva vieții. Ce greșeală mare! Cum să stingi și să omori dorul de viață când el e atât de util și universal pentru om? Creștinismul, după Biblie, a învățat că suferința e urmarea păcatului, dar și mijlocul purificării. Este mântuitoare suferința cât stă pe temeria încrederii în Dumnezeu. Iată deci că suferința este un rău și poate servi bine lui. În inima creștinului stă crucea Mântuitorului și cultul ei. Crucea este steagul de luptă și semnul de biruință al creștinismului. Cea mai mare cruce de suferință a purtat-o Mântuitorul. El ne-a învățat și pe noi să fim răbdători în dureri și fericiți în suferință. El ne-a învățat cel mai mare lucru. Ce atitudine să ia omul în fața durerii? Când vine durerea, ce trebuie să faci tu, creștin? Sunt oameni care în fața durerii și a necazurilor se revoltă, înjură, plâng, deznădăjduiți. Se întreabă mânioși de ce sufere, pentru ce atâta suferință. Ba unii chiar să iau la ceartă și înjură pe Dumnezeu și zic de ce Dumnezeu, dacă e bun, mă lasă să sufăr atât. Unii au gânduri negre de moarte, alții ajung la sinucidere chiar. Crucea suferinții lui Isus ne învață însă să îndurăm durerea, adică să o suferim, ca să se consume, căci ea tot vine. Profetul Isaia numește pe Isus ca un om al suferinței, care știe să rab de durerea, pentru că El rabdă, zice durerea, o sufere, o primește ca pe o binecuvântare. Dumnezeu însă nu îngăduie suferința peste puterile noastre. El știe cât putem noi să suferim. De câte ori nu zice omul, ah, nu mai pot, nu mai pot. Și poate mereu, ce să facă? Așa era un creștin care de ani de zile se ruga lui Dumnezeu să-i schimbe Dumnezeu crucea suferinții lui. Că zicea el, Doamne, nu mai pot, vreau și eu o cruce mai mică, Doamne. Și iată că într-o noapte visează el o grămadă de cruci și pe Domnul Hristos lângă ele care îi zise, Iată, fiule, ți-am auzit rugăciunile tale, îți dau voie să-ți alegi crucea pe care o vrei tu. Se uită el, puse mâna și încercă câteva cruci din grămadă, care o lua, era și mare și grea. Când privi mai bine, văzu una mai mică într-o margine, și se repezi la ea și o ridică, apoi îi zise Domnului, aceasta, Doamne, o vreau. Bine, fiule, dar te-ai uitat ce scrie pe dosul ei, să vezi. Când se uită omul, pe dosul crucii scria numele lui. Era chiar crucea care o purtase până atunci și de care vrea să scape. Privind Domnul spre el cu blândețe, îi zise, Vezi, fiule, că eu nu gădui suferința mai presus de puterile tale. Aceasta ți-am dat-o și te-ai supărat că e prea grea. Du-o cu bărbăție, fiule, până la sfârșit, ca așa vei primi una vieții veșnice." Atunci el plecă capul în jos de rușine, și se trezi din visul cel minunat și plin de adevăr. Să fim încredințați că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem noi să ducem. Ni se pare nouă că sunt prea grele ale noastre suferințele, necazurile noastre. Dintre toți fii oamenilor, nimeni n-a suferit mai mult decât Iisus. Pildă de suferință mai avem pe proroci, pe apostoli, pe mucenici, toți sfinții. Din pildele lor putem și noi să învățăm ce poziție trebuie să luăm în fața suferințelor. Dumnezeu conduce lumea aceasta după legile Lui eterne. Aici noi nu le putem pătrunde. Dar vedem cu toți mâna Lui mângâietoare în suferințele noastre. Dumnezeu transformă suferința în izvor de sfințenie și de bucurie. De multe ori, după suferințe, ne vin mari bucurii, dacă mai ales am știut să le suferim cu răbdare. Cine răzbună? Cine răsplătește sângele și suferințele nevinovaților, atâtor nevinovați? Numai Dumnezeu prin puterea Sa Dumnezeiască. Isus Hristos cel omorât de oameni are biserici și apostoli în toată lumea. Proorocii, apostolii și toți Sfinții martirizați își au toți cultul lor și numele lor scris pe vecie în Cartea vieții în ceruri și în calendarul creștinătății pe pământ. Dar vrăjmașii lor unde sunt? Cine mai pomenește cu bucurie despre ei? Iată deci că Dumnezeu lucrează în lume, mâna lui mângâietoare o putem simți la tot pasul cum transformă durerile și cele mai mari în bucurii cerești. Dar bineînțeles, acolo unde se află credință adevărată, oameni care vor să-și mântuiască sufletul. Numai creștinul adevărat culege roade binecuvântate de pe urma suferinței. Cine suferă nu este singur. Cu el sufă cetele sfinților și ale martirilor. Un creștin adevărat nu fuge de suferință, nu o blesteamă, ci luptă cu ea. Rabdă și o primește ca pe un dar de la Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare lecție pe care o învățăm înaintea crucii lui Hristos. Căci el a binecuvântat crucea și el a primit o cu bucurie crucea hrănește curajul stăpânește firea și întărește nădejdea de izbândă morala creștină ne învață că viața aceasta fiind scurtă și durerile ei sunt prea mici în raport cu veșnicia care ne așteaptă să le suportăm pe toate cu bărbăție creștinească, și prin suferință se curăță sufletul de rugina păcatelor. Și așa vom intra în împărăția lui Dumnezeu, cum au intrat toți ființii lui. Crucea aceasta a suferinței este cea mai grea de dus. De această cruce se potignesc mulți, cârtesc mulți și nu ajung să o ducă până la capăt. Pentru că n-au luat mai întâi, n-au pus la temelie mai întâi ceea ce ne-a recomandat Domnul Hristos astăzi, lepădarea de sine, mai ales aceea care nu merg cu ea după Domnul Hristos, merg după capul lor. De aceea Domnul Hristos ne-a spus mai întâi de lepădarea de sine să ne luăm crucea noastră, și după aceea să-L urmăm pe El, să-L avem înaintea ochilor noștri întotdeauna și să învățăm de la El cum să facem și cum să răbdăm și noi în toate zilele vieții noastre. Cruciulița aceea vizibilă, fie că o purtăm la gât sau o avem în casă, mai mare sau mai mică, de aur sau de argint, e ușor de purtat și ne mândrim cu ea ne este ocrotitoare și folositoare, dacă știm să o respectăm cum trebuie, adică să nu o ducem prin locuri nepermise, să nu afumăm cu tutun, căci vaia și în lumea aceasta și dincolo. Dar creștinii care se vor folosi cel mai mult și care vor avea cu adevărat folosul cel mai mare, vor fi aceia care vor purta această cruce cu două fețe, pe care a purtat-o și Isus, Adică crucea văzută cu chipul lui Iisus răstignit pe ea și pe cealaltă parte, chipul suferințelor pe care le întâmpinăm în toate zilele. Iar ca să ne întărească și mai mult în credință și să ne dea să înțelegem că dacă îl urmăm pe Isus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 Domnul Hristos a numit neamul acesta omenez de pe pământ desfrânat și păcătos, că și precum femeia care își lasă bărbatul și se duce cu altul, este o desfrânată și păcătoasă. Tot așa este desfrânat și păcătos omul care părăsește pe Dumnezeu prin fapte rele și se leapă de el împreunându-se cu satana și cu faptele satani, satanice. Ce chinuri brozave au luat sfinții mucenici, numai să nu se lepede de credința în Hristos, că cei știau sigur că vor fi lepădați la ziua judecății, dacă se vor lepăda. Dacă se apădă, înaintea tiranilor, ei știau cu toții că se le de Dumnezeu înaintea oamenilor și vor fi șterși din cartea vieții. Vor pierde fericirea, vor pierde botezul și toate tainele mântuitoare prin această lepăda. Această ispită i-au urmărit pe creștini în toate veacurile lepădarea, să-i facă să se lepede de Dumnezeu în vreun chip oareca. Să fie atent creștinul nostru, căci dacă nu mărturisește, că poate n-are cum să-l mărturisească pe Hristos oriunde și oricum, și poate nu merită persoanele acelea să primească învățătura, dar cel puțin să n-ajungi să te lepezi, sau să te clatin din credința ta, creștini. Amar va fi la ziua judecății, când se vor înfățișa înaintea dreptului judecător, le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Voi nu m-ați mărturisit, voi v-ați lepădat. Noi creștinii suntem datori, dacă vrem să ne mântuim sufletul, să mărturisim cu gura ceea ce credem, chiar cu prețul vieții noastre, ca să știe oricine de ce suntem creștini, de ce suntem botezați, în încreștinați. Să nu ne fie rușine de numele de creștini. Căci mare este numele acesta înaintea lui Dumnezeu și al îngerilor. Mult mai depres suntem noi înaintea lui Dumnezeu decât orice de pe fața pământului pentru sufletul acesta nemuritor care îl purtăm, care e scânteie nemuritoare din el și vrea ca să-l ducem acolo la împărăția cerului lângă el, la Dumnezeu care ne-l-a dat. Să stăm bine și să stăm cu frică și să luăm aminte în toate zilele vieții noastre, la toate ispitele, la toate cursele care ne vin, să fim gata a răspunde cu răzdare, cu credință, cu dragoste și cu semnul Sfintei cruci. Căci noi creștinii ortodoxi, numai prin facerea semnului Sfintei Cruci, mărturisim pe Dumnezeu. De aceea este îngăduit, lăsat de Sfinții Părinți, ca noi adevărații creștini ortodoxi, să facem semnul Sfintei Cruci pe frunțile noastre, pe pe, pentru ca să mărturisim pe Dumnezeu. Ce mărturisim noi? că suntem ucenici ai Lui, că El a suferit pe cruce. Mărturisim moartea și suferința Lui, mărturisim învierea Lui. Și de Sfânta Cruce se cutremură puterile Iadului, Întunericului. Voievodul Întunericului fuge, nu sufere semnul acesta, așa cum nu sufăr sectanții, care s-au înșelat de către el. Să păstrăm bine credința noastră ortodoxă, să punem la suflet toate învățăturile sfinte ale ei și nu numai așa să le gustăm, să mâncăm zdravă în această hrană duhovnicească cuvântului Dumnezeu, care este viu și lucrător, și va lucra în sufletul nostru, în viața noastră, în casele noastre, în copiii noștri. Și așa ne vom mântui cu toți. Ajută-ne, Doamne Iisuse, o și mult îndurată. Ceea ce ne-a arătat calea cea adevărată, de-ați urma un în ajutorul nostru. Și cu Harul Tău ajută-ne ca să ne lepădăm de toate ticăloșiile vieții acesteia, să ne pădăm ușor de omul cel vechi al păcatului, să ne luăm crucea cea mântuitoare, să ne luăm suferințele oricare ne vor veni asupra noastră, ca să te putem urma blânzi și liniștiți, să putem merge totdeauna după Tine, ca să ne mântuim și noi din întunericul cu lumii acesteia și să fim fii tăi în vecii vecilor, amin.